Розділ 30. У будинку лихоря Жафара стояло дванадцять горщиків, наповнених золотом. Йому ж неодмінно хотілося мати двадцять, але доля не мов би навмисно, аби застерегти недосвідчених довірливих простаків, відзначила Жафара печатю надзвичайного «шельмівства». Йому доводилося докладати багато зусиль, щоб заманити у свої сіті нову жертву. Горщики його наповнювалися повільніше, ніж він би того хотів. «Ах, якби я міг позбутися своєї потворності, – мріяв він, – тоді люди не розбігалися побачивши мене, ставилися б до мене з довірою і не підозрювали б підступності в моїх словах, і мені тоді було б набагато легше одурювати, і мої прибутки примножилися б незрівнянно. Коли містом пройшла чутка, що новий мудрець Міра Гусейн Гуслія виявив надзвичайне мистецтво зцілення від хвороб, лихвар Джафар, прихопивши з собою кошик із багатими дарунками, заявився в палац до Арсланбека. Арсланбек, зазирнувши в кошик, висловив цілковиту готовність зробити послугу. «Ти прийшов саме вчасно, шановний Джапари. Наш повелитель перебуває сьогодні в щасливому настрої. Я сподіваюся, що він не відмовить тобі». Імір вислухав лихваря, прийняв дарунок, золоту шахівницю з білими полями із слонової кістки і наказав покликати мудреця. «Госейне, гусляя!» Сказав він, коли хоча середін став перед ним навколішки. Ось цей чоловік, Лехвар Джафар, наш відданий раб, Котрий має заслуги перед нами. Поволіваємо тобі негайно зцілити його від горба, Від кульгавості, більма та інших вад. Імір відвернувся на знак того, Що не бажає слухати ніяких заперечень. Хоча середину лишалося тільки вклонитися і вийти. Вслід слід виповзлихвар, тягнучи, подобно до черепахи, свій горб. «Ходімо, мершій, о наймудріший гусейний гуслія!» – говорив він, не впізнавши під фальшивою бородою «Ходжу на середіна». «Ходімо, мершій, сонце ще не зайшло, і я встигну зцілитися до ночі. Ти що? Еймір наказав тобі негайно зцілити мене!» Хоча на середін проклинав у душі і лихваря, і Іміра, і самого себе за те, що перестарався, вихваляючи свою мудрість. Ну як він тепер виплатиться з цієї справи?» Лефар смикав ходжу на середина за рукав, примушуючи додати кроку. Вулиці були безлюдні. Ноги, ходжу на середина, утопали в гарячому пилові. Він йшов і думав. «Ну як же мені тепер виплататись?» Раптом він зупинився. «Здається, мені настав час дотримати своєї клятви». Миттю він усе розрахував і зауважив. «Так, час настав. Лихварю, обезжальний мучителю злидарів, сьогодні ти будеш утоплений». Він відвернувся, аби Лихвар не помітив блиску в його чорних очах. Вони завернули в провулок, де корив по дорозі вітер, і маючи запорошені смерчі. Лехвар відкрив перед ходжейно-сердіном хвіртку своєї оселі. У глибині двору за низенькою огорожею, що відмежовувала жіночу половину, ходжа-насердін помітив крізь листя якийсь рух і вловив тихий шепіт і сміх. То були дружини і наложниці лехваря, які раділи появі гостя. У своєму полоні Інших розваг вони не знали. Лихвар зупинився, грізно глянув, і все стихло. І «Я звільню вас сьогодні, прекрасні полонянки», – подумав хоча насредін. Кімната, до якої провів його лихвар, не мала вікон, а двері зачинялися на три замки і ще якісь засуви, таємниця яких була відома тільки господареві. Він довго порпався, дзвенів відмичками, перш ніж засувив впали і двері розчинилися. Саме тут зберігалися горщики з грішми. Тут же лихвар спав на дошках, що прикривали вхід до підземелля. — Роздягнися! — наказав ходжана на середін. Лихвар скинув одіж. Голо тіло його було надзвичайно потворне. Ходжа Насрідін зачинив двері і почав творити заклинання. Тим часом у дворі зібралися численні родичі Джафара. Чимало з них були винні йому і сподівалися, що сьогодні з радушів він простить їм борги. Марно вони сподівалися. Лехфар чув крізь зачинені двері голоси своїх боржників і посміхався в душі. «Я скажу їм сьогодні, що прощаю їм борги». «Думав він, але розписок я їм не поверну, розписки залишаться в мене, і вони, заспокоївшись, почнуть безтурботне життя. А я нічого не скажу, я мовчатиму, але таємно весь час підраховуватиму. І коли на кожну таньга боргу наросте ще десять таньга, і сума боргу перевищить вартість будинків, садів і виноградників, що належать нині моїм боржникам, я покличу суддю, відмовлюся від своїх обіцянок і придявлю їм з розписки. Продам все їхнє майно і залишу їх жебраками. Таким чином наповню золотом ще один горщик. Так мріяв Джафар, якого аж розривало невтолене користолюбство. — Вставай і одягайся, — наказав Хаджана насредін, — зараз ми підемо до водойми святого Ахмеда, і ти зануришся в її священні води. Це необхідно для твого зцілення. Водойма святого Ахмеда? — перелякано вигукнув лихвар. — Я вже тонув колись у її водах. Запам'ятай о наймудріший госейне гуслея, що плавати я не вмію. Ти повинен на шляху до водойми безпреревно читати молитви, сказав Ходжане исредін І ти не повинен думати про земні речі. Крім того, ти візьмеш гаманець з золотом і кожному стрічному даруватимеш золоту монету. Лехвар стогнав і охав, але виконав все як слід. Дорогою зустрічалися йому різні люди, ремісники, жебраки, змінюючись в лиці, він дарував кожному золоту монету. Ззаду йшли численні родичі. на насредін покликав їх подивитись, щоб уникнути згодом звинувачення в тому, що навмисне втопив хваря. Сонце сідало за дахи, дерева накрили водойму своєю тінню. Дзвеніли комарі. Джафар роздягнувся і підійшов до води. «Тут дуже глибоко», — сказав він жалісно. — Усей не госли я. — Ти не забув, адже я не вмію плавати. Родичі спостерігали тихенько. Лихвар, прикриваючи долояною свою голизну і боязко зіщулившись, обійшов навколо водойми, вибираючи мілке місце. Та ось Джафар сів на почепки і, тримаючись за навислі кущі, боязко спробував воду ногою. «Холодно!» – поскаржився він. Очі його округлились. «Ти надто зволікаєш, відповів Хочана Средін, намагаючись не дивитися на лихваря, щоб не допустити до свого серця несправедливої жалості. Але він пригадав страждання бідняків, розорених Джафаром, запеклі губи хворої дитини, пригадав сльози старого ніяза, і обличчя ходжіна середину спалахнуло гнівом. Він сміливо і відверто подивився лихвареві просто в очі. «Ти надто зволікаєш!» повторив він. «Якщо хочеш цілитися, то лізь!» Лихвар поліз. Він ліз дуже повільно, і коли його ноги були по коліну у воді, то животом він все ще лежав на березі. Нарешті випростався. Глибина біля самого берега була йому до пояса. Сколихнулися водорості, лоскочучи холодними дотиками йому тіло. Мерзлякувато рухаючи лопатками, він зробив крок вперед і озирнувся. Зробив ще крок і знову озирнувся. У його очах було німе благання, хоча на середін не звертав уваги на це благання. Пожаліти ли хваря значило б переректи на подальше страждання тисячі бідарів. Вода покрила горбли хваря, але, хоча на середин, невблаганно заганяв його далі і далі на глибину. — Ще, ще! Хай вода торкнеться твоїх вух, інакше я не беруся зціляти. — Ну, іди сміливіше, шановний Джафаре, сміливіше. Зроби ще крок. — Ну, ще трохи. — Оп! — раптом сказав лихвар і пішов під воду з головою. — Оп! Повторив, показуючись за секунду на поверхні. «Він тоне! Він тоне!» – закричали родичі. Знялося сум'яття і штовханина. Лихвареві протягували руки, палиці. Одні хотіли допомогти йому від чистого серця, а інші старалися тільки для годитися. Хоча насередін одразу визначив, хто з цих людей і скільки винен. Сам він бігав, ламентував, клопотався більше за всіх. — Давай, давай же руку, шановний Джафаре, ти чуєш, давай, давай, давай, давай, — хором вторили родичі. Лехвар продовжував мовчки пірнати, показуючи на поверхні річче і річче. І тут, в оцих священних водах, він знайшов би свій кінець, якби не прибіг якийсь босий водонос із порожнім бурдюком за спиною. — Що я бачу? — вигукнув він, побачивши втопаючо. «Та це ж лихвар Джафар!» І не роздумаючись, просто як був в одязі, він стрипнув у воду, простягнув Джафарові руку, уривчасто крикнувши «На!». Лихвар вчепився і був благополучно витягнутий на берег. Поки він оговтувався, водонос охоче пояснював родичам. «Ви неправильно його рятували. Ви кричали «давай!» тоді як треба кричати йому «на!». Вам відомо, звісно, що поважний Джафар Уже тонув колись у цій священній водоймі І був врятований якимсь чоловіком Що проїздив мимо на сірому ішакові Ця людина застосувала для порятунку лихваря Саме такий спосіб І я запам'ятав його Сьогодні ця наука стала мені в пригоді Ходжа насередін слухав, кусаючи губи Виходило так, що він врятував лихваря двічі Один раз власними руками і другий руками водоноса. «Ні, я все-таки втоплю його, хоча б мені довелося для цього прожити в Бухарі ще цілий рік», – думав він. Тим часом лихвар відсапився і став кричати. «О, гусейне гослія! ти взявся зцілити мене, а натомість ледве не втопив! Присягаюся Аллахом, ніколи більше не підійду до цієї водойми!» Ближче, ніж на сто кроків. І який ж ти мудрець, гусейний гуслія, Якщо не знаєш, як треба рятувати людей з води. Простий водонос перевершує тебе своїм розумом. Подайте мені мій халат і чалму. Ходімо, гусейний гуслія, вже темніє, А нам треба завершити почати. Водоносе, додав Лихвар, підводячись, Пам'ятай, що термін твого боргу закінчується за тиждень. Але я хочу нагородити тебе... «І тому дарую тобі половину, ну, тобто я хотів сказати четвертину. Ні, ні, ні, одну десяту частину твого боргу. Це цілком достатня винагорода, бо я міг би виплисти сам, без твоєї допомоги. О, шановний Джафаре, боєско сказав водонос: ти не виплив би без моєї допомоги. Пробач мені хоча б четверть мого боргу». Ага, значить, ти рятував мене з корисною метою, закричав лихвар. Значить, у тобі говорили непочуття доброго мусульманина, а лише одне користолюбство? За це водоносе, ти маєш бути покараним. З твого боргу я нічого тобі не прощаю. Водонос похнюпившись, відійшов убік, хоча на середини з жалем подивився на нього, потім з ненавистю і презирством на Джафара. «Гусейне я, ходімо мершій!» – квапив Лихвар. «Про що ти там шепочешся з цим користолюбним водоносом?» «Зачекай», – відповів Хачана середін. «Ти забув, що повинен дарувати кожному стрічному золоту монету?» «Чому ти нічого не дав водоносові?» «О горе мені, о розорення!» – вигукував Лихвар. Цьому нікчемному користолюбцю я можу ще давати гроші?» Він розв'язав гаманця і жбурнув йому монету. «Хай це буде останнє, вже смеркло, і ми нікого не зустрінемо дорогою назад». Але, хоча насередін, не дарма шепотівся про щось із водоносом. Рушили назад. Попереду хвар, за ним хоча Середін. Позаду родичі. Але не пройшли вони й 50 кроків, як на зустріч їм з провулку вийшов водонос, той самий, якого вони щойно залишили на березі. Лехвар відвернувся і хотів пройти повз нього, хоча на середін суворим голосом зупинив його: "Не забувай, Джафаре, кожному зустрічному". У нічному тихому повітрі знов прозвучав стогін. Це Джафар розв'язував гаманця. Так було всю дорогу. Водонос через кожні п'ятдесят кроків з'являвся назустріч. Він захекався, дихав важко і переривчасто, його обличчя заливав піт. Він нічого не розумів у тому, що діється. Схопивши монету, він прожогом кидався в обхід, щоб через хвилину знову вискочити звідкись з кущів на дорогу. Лихва, рятуючи свої гроші, увесь час прискорював кроки, і нарешті кинувся бігцем. Але хіба міг він своєю кульгавістю змагатися з водоносом, який, наче збожеволівши, мчав, мов вихор, перескакуючи через огорожі? Він ухитрився вискочити назустріч лихвареві не менше як п'ятнадцять разів, і нарешті перед самим будинком зістрибнув, як з якогось даху, і загородив собою хвіртку. Отримавши останню монету, він у знемозі повалився на землю. Лехвар проскочив у хвіртку. За ним увійшов хоча на середін. Лехвар шпурнув до його ніг порожнього гаманця і несамовито закричав: Гусей не гуслія, моє зцілення коштуватиме мені занадто дорого. Я вже витратив понад три тисячі таньга на подарунки, на милостиню і на цього клятого водоноса. Заспокойся. Відповів Ходжана середін за півгодини ти будеш винагороджений. Хай посеред двору запалять велике багаття. Поки слуги носили дрова і зрозпалювали багаття, Ходжана середін думав про те, як би обдурити лихваря і звалити на нього вину за невдале зцілення. Різні способи спадали йому на думку, але він відкидав їх поспіль, не визначаючи загідні. Багаття тим часом розгоралося, язики полум'я, які злегка коливав вітер, піднялися високо, осяявши багряним блиском листя виноградника. Роздягнися, Джафаре, і тричі обійди навколо багаття, сказав ходжана Середін. Він усе ще не придумував гідного способу і вигравав час. Обличчя його було стурбоване. Родичі тихо спостерігали. Лихвар ходив навколо багаття, немов мавпану ланцюгу, розмахуючи руками, які звисали майже до колін. Обличчя Ходжина средіна раптом прояснішало. Він полегшено зіткнув. І, відкинувшись, випростав плече. «Дайте мені ковдру!» – сказав він голосно. Джафаре і всі інші, підійдіть до мене!» Він вишукував родичеву коло, а лихваря посадив усередині на землю. Потім звернувся до них з такими словами. Зараз я накрию Джафара цією ковдрою і прочитаю молитву. А всі ви і Джафар також повинні, заплющивши очі, повторювати цю молитву за мною. І коли я скину ковдру, Джафар буде вже зцілений. Але я мушу попередити вас про одну вкрай важливу умову. І якщо хтось порушить цю умову, то Джафар залишиться не Слухайте уважно і запам'ятовуйте. Родичі мовчали, готові слухати і запам'ятовувати. «Коли ви повторюватимете за мною слова молитви?» Чітко і голосно сказав хоча не середін. «Жоден з вас, а надто сам Джафар, не повинен думати про мавпу». Якщо хтось із вас почне думати про неї, або ще гірше уявляти її собі, з хвостом, червоним задом, огидною мордою, жовтими іклами, тоді, звісно, ніякого зцілення не може бути, бо завершення благочестивої справи несумісне з думками про таку мерзенну істоту, як мавпа. Ви зрозуміли мене? Зрозуміли, відповіли. — Готуйся, Джафари, заплющуй очі, — урочисто мовив, хоча середін, накриваючи лихваря ковдрою. — Тепер ви заплющіть очі, — звернувся він до родичів, — і пам'ятайте мою умову не думати про мавпу. Він вимовив співучим голосом перші слова молитви. — Мудрий Аллах, який усе відає, Силою священих знаків, Аліф, Лам, Мім, Ра, Даруй зцілення нікчемному рабу твоєму, Джафарові. — Мудрий Аллах, який усе відає, — Вторив на різні голоси хор родичів. І ось на обличчі одного, Хоча насередин помітив тривогу і збентеження. Другий родич почав кашляти, третій плутати слова, а четвертий трусити головою, наче хотів відігнати настирливу мару. А за хвилину і сам Джафар став неспокійно ворушитися під ковдрою. Мавпа, огидна і невимовно мерзенна, з довгим хвостом та жовтими іклами, невідступно стояла перед ним і навіть дражнила лихваря, показуючи на переміжки то язик, то круглий червоний зад. Тобто місця найнепристойніші для споглядання мусульманина. Хоча на середині продовжував голосно читати молитву і раптом зупинився, немов би прислухаючись. За ним замовкли родичі, де хто з них позаткував. Джафар заскрипів під ковдрою зубами, бо його мавпа почала поводитися зовсім непристойно. Що? Громовим голосом вигукнув Ходжана на середін. О, нечистивці, бо ви порушили мою заборону. Ви наважились, читаючи молитву, думати про те, про що я заборонив вам думати. Він зірвав ковдру з лихваря і напустився на нього. Навіщо ти покликав мене? Тепер я розумію, що ти не хотів зцілятися, Ти хотів принизити мою мудрість. Тебе намовили мої вороги, але начувайся, Джафаре, завтра ж про все це буде відомо і мірові, і я розповів йому про те, що читаючи молитву, навмисно з блюзнірською метою ти весь час думав про мавпу. Начувайся, Джафаре, і ви всі ночувайтеся, це вам дурно не минеться. Ви знаєте, як карається богохульство а оскільки за богохольство і справді призначалося дуже важке покарання, то всі родичі заціпеніли від жаху, Але хвар почав щось булькотіти, намагаючись виправдатись. Але, хоча насередін не слухав, він різко обернувся і пішов, хлопнувши хвірткою. Незабаром зійшов місяць, заливши всю бухару м'яким теплим світлом, а в будинку лихваря до пізньої ночі чулися крики і лайки. Там розбиралися, хто перший подумав про мавпу. Розділ 31 перший Обдуривши лихваря, Ходжана середін вирушив до палацу. Бухара засинала, завершивши денні труди. Прохолодний морок стояв у провулках. Під мостами дзвінко співала вода, Пахло сирою землею. Подекуди ноги ходжі на средні роз'їжджалися по грязюці. Мабуть, тут працював особливо старанний поливальник, який добре зволожив дорогу, щоб порив нічного вітру не здійняв пилу і не потревожив сон втомлених людей у дворах та на дахах. Сади, що потонули у темряві, дихали понад огорожами. Нічною запашною свіжістю. Далекі зорі підморгували з висоти, Ходжи і на середину, обіцяючи успіх. Так, сміявся він, Світ влаштований все-таки непогано для того, Хто має на плечах голову, а не порожній горщик. Дорогою він повернув на базарну площу, Побачив яскраві гостині вогні в чайхані свого друга Аліт. На середину обійшов Чайхану і постукав у двері. Йому відчинив сам господар. Вони обійнялися і війшли до темної кімнати. За тонкою перегородкою чулися голоси, сміх, дзвін посуду. Галі зачинив двері, запалив каганець. – Все готово, – повідомив він. – Я чекатиму Гольджану Чайхані. Коваль Юсу приготував для неї безпечний притулок. І шаг день і ніч стоїть осідлений. Він здоровий, справно їсть і дуже поглачив. Дякую тобі, Алі. Не знаю, чи вдасться мені колись віддячити тобі. – Вдасться, – сказав чайхальник. – Тобі, ходжана на середину, все вдасться. І не будемо більше говорити про подяку. Вони сіли і почали шепотітися. Чайханник показав чоловічий халат, який приготував для гюльджан, велику чалму, щоб приховати її коси. Вони домовилися про все. Ходжанна Середин уже зібрався бувіти, коли почув за стіною знайомий голос. Це був голос рябого шпигуна. Ходжана середін прочинив двері і подивився. Рябий шпигун у багатому халаті, в чалмі, з фальшивою борідкою Сидів у колі простолюдинів І поважно просторікував Той, хто увесь час Видавав себе Перед вами заходжу на середіна Зовсім не ходжа на середін А просто шахрай Справжній ходжа на середін Це я Але я давно зрікся усіх своїх помилок Зрозумівши їх згубність І нечистивість І я істинний і справжній, ходжа середін, раджу вам усім наслідувати мій приклад. Я зрозумів нарешті, що іслам – це єдина праведна віра, зрозумів, що наш великий сонцеподібний імір дійсно намісник Аллаха на землі, доказом чого є його незрівнянна мудрість, його благочестя і милосердя. Та кажу я вам, істинний і справжній, ходжа середін. «Еге!» – тихенько сказав, хоча на середінь, підштовхуючи ліктем чайханника. «Які штуки вони тут утинають, гадаючи, що мене немає в місті? Доведеться нагадати їм про себе. Алі, я залишу поки у тебе свою фальшиву бороду, свій парчевий халат і чалму, а ти дай мені якісь дрантя!» Чайханник подав йому халат, який давно вже був під стилкою. Брудний, порваний і повний бліх. «Ти що, їх навмисно розводиш?» – запитав ходжа на середі, натягуючи халат. «Мабуть, збираєшся торгувати блошиним м'ясом? Але ж блохи з'їдять тебе раніше, Алі!» По цим слові він вийшов на вулицю. Чеханик повернувся до своїх гостей, нетерпляче очікуючи, що ж буде далі. Чекати йому довелося недовго. Із провулка вийшов хоча на середін, стомленою ходою людини, яка цілий день була в дорозі. Він піднявся в чайхану, сів у затінку, зашатав чаю. Ніхто не звертав уваги на ходжу на середина, хіба мало різних людей мандрують бухарськими дорогами. Рябий шпигун вів далі. Помилок у мене було безліч. Та тепер я, хоча насредін, розкаявся і присягнувся завжди бути благочистивим, виконувати всі настанови ісламу, підкорятися імірові, його візирям, його управителям і стражникам. Відтоді я знайшов спокій і блаженство та примножив свої статки. Раніше я був жалюгідним бродягою, а тепер живу, як належить жити кожному доброму мусульманинові, якийсь погоничий із батогом за поясом шанобливо простягнув рябому шпигунові піалу з чаєм. Я приїхав до бухари канда у незрівняний ходжане середін. Я багато чув про твою мудрість, але ніколи в житті не думав, що мені доведеться зустрітися з тобою і навіть розмовляти. Тепер розказуватиму всім про зустріч з тобою і переповідатиму твої слова. От-от, рябий шпигун схвально кивнув, розказуй всім, що Ходжана Средін виправився, зрікся своїх помилок, і тепер він благочистивий мусульманин, вірний раб великого Єміра. Хай всі знають про це. У мене є до тебе запитання, у незрівняний Ходжана Средін. Продовжував Погонич. Я благочистивий мусульманин і не хочу порушувати закон навіть через незнання. Але я не знаю, як треба поводитись у тому разі, якщо купаєшся в річці і раптом почуєш заклик Муедзина. В який бік краще за все звернути свій погляд? Рябий шпигун поблажливо усміхнувся. Ясна річ, у бік Меки. Із темного кутка почулося У бік одягу так буде краще за все, щоб не повертатися додому голим. Попри повагу до рябого шпигуна, усі опустили голови, приховуючи усмішки. Шпигун пильно подивився на ходжу на середіна, але в затінку не впізнав його. Хто ще там квакає скута? сказав він пихато. Гей, ти, голодранцю. «Здається, ти надумав змагатися в дотепності з Ходжою Насрідіном?» «Та де вже мені нікчемному?» – відповів Ходжа Середін і скромно зайнявся у своєму кутку чаюванням. До шпигуна звернувся якийсь селянин. «Скажи мені, облагочистивий Ходжа Середін, коли мусульманину доводиться брати участь у похоронах, де за настановому ісламу краще знаходитись попереду похоронних нож чи позаду? Шпигун для більшої ваги підняв вгору палець, збираючись відповісти, але голос кутка випередив його Це зовсім байдуже, попереду чи позаду, аби не на семих ношах. Смішливий чайханик схопився за пузо і присів від реготу. Не могли втриматися й інші. Цей чоловік у кутку, мабуть, по слова далеко не ходив і міг би при нагоді посперечатися навіть із ходжою насередіном. Шпигун, лютуючи, поволі повернув голову. «Гей ти! Як там тебе? У тебе я бачу занадто довгий язик. Як би тобі не довелося його втратити?» Мені було неважко здолати його своєю дотепністю, додав шпигун, звертаючись до оточення. «Але ми ведемо наразі благочестиву і спасенну бесіду, у якій дотепність недоречна. Всьому свій час, і тому я залишаю без відповіді слова голодранця. Отже, я, ходжа середін, закликаю вас, у мусульмани, в усьому наслідувати мій приклад. Поважайте мул, підкоряйтеся владі, і благоденство пануватиме у ваших оселях. А найголовніше – не слухайте різних підозрілих волоцюг, які неправдиво називаються виходжею насередіном. Подібно до того, наприклад, який недавно безчинствовав в Бухарі і безслідно зник, почувши про прибуття до міста справжнього ходжіна-середіна. Ловіть, хапайте таких і віддавайте їх у руки імірської варти». Правильно. Виокнув Ходжана Середін, вийшовши з мороку. Всі одразу впізнали його і заціпеніли від несподіванки. Шпигун побілів. Ходжана Середін впритул підійшов до нього, а чайхане Калі непомітно встав за ним, готовий схопити шпигуна будь-якої хвилини. Так ти і є справжній Ходжана Середін. Шпигун розгублено озирнувся, щоки його трусились. Очі бігали. Проте він знайшов у собі сили відповісти. «Так, я і є істинний, справжній ходжа на середін. Усі ж інші – шахраї, і ти в тому числі». «Мусульмани, чого ж ви дивитесь?» – закричав ходжа на середін. «Він сам признався. Хапайте його, тримайте, хіба ви не чули указу і міра, і не знаєте, як треба поводитися з ходжею на середіном? Хапайте його!» Інакше ви самі поплатитеся, як приховучі. Він зірвав із шпигуна фальшиву бороду. Усі в чайхані впізнали рябене нависне обличчя з пласким носом і бігаючими очима. Він сам признався, закричав ходжа на середін, підморгнувши праворуч. Хапайте ходжу насредина. Він підморгнув ліворуч. Чайхани калі перший схопив шпигуна. Той кинувся було на але його наздогнали водоноси, селяни і ремісники. Якийсь час нічого не було видно, крім кулаків, що здіймалися і упускалися. Хоча на середін старався більше за всіх. «Я пожартував!» – лементував, стогнучи, шпигун. «О, мусульмани, я пожартував! Я не ходжа на середін! Відпустіть мене!» «Брешеш!» кричав у відповідь Ходжана Среддін, працюючи кулаками, подібно до вправного тістомісильника. «Ти сам признався, ми чули? О, мусульмани, ми всі тут безмежно віддані нашому емірові і повинні в точності виконувати його указ. Тому вбийте Ходжуна Середіна, о, мусульмани, тягніть його до палацу, щоб віддати до рук стражників». Бийте його на славу Аллаха і на славу Іміра. Шпигона дотягли до паласу. Дорогою били його не менш ретельно. Хоча на середін, наділивши його наостанок з тусаном трохи нижче спини, повернувся до Чайхани. Уф! – сказав він, витираючи піт. Ми, здається, його добряче обробили. Та й зараз йому не переливки. Ти чуєш, Алі? Здалеку долинали збуджені голоси і відчайдушний лемен шпигуна. Він усім насолив цей шпигун, і сьогодні кожен прагнув відплатити йому, прикриваючись указом Іміра. Задоволений і радісний чайханник усміхаючись погладжував пузо. «Це буде йому наука! Більше він ніколи не прийде до моєї чайхани!» Гаджана Средін переодягнувся в задній кімнаті, Причепив бороду і знову перетворився на гусейного слію, мудреця з багдаду. Прийшовши до палацу, він почув стогони, що долинали з караульного помешкання. Хоча насередін зазирнув туди. Ябий шпигун, весь опухлий, побитий, зім'ятий, лежав на кошмі, а над ним, із ліхтарем в руці, стояв Арсланбек. «Шановний Арсламбеку, що трапилось?» Безневинним голосом запитав ходжа Середін. «Дуже прикра річ, гусейне гуслея!» «Цей волоцюга, Ходжана Середін, знову повернувся до міста і вже встиг побити нашого найкращого шпигуна, який за моїм наказом всюди видавав себе за ходжу середіна і виголошував благочестиві промови з метою послабити згубний вплив» справжнього оходжина середіна на мешканців Бухари. Аж бачиш, що з цього вийшло. «Ох, ох», – сказав шпигун, підводячи обличчя, перекрашене слінцями. «Ніколи більше я не буду зв'язуватися з цим проклятим волоцюгою, бо знаю, що наступного разу він мене вб'є. Я не хочу більше служити шпигуном. Завтра ж поїду кудись свідаючи». Туди, де ніхто мене не знає, і займуся там чесною працею. «Бачу, що мої друзі постаралися на совість», – думав хаджана Сельдін, роздивляючись шпигуна і відчуваючи навіть деяку жалість до нього. «Якби до палацу було кроків на двісті далі, то навряд чи вони б доставили його живим. Подивимося, чи піде йому на користь цей урок». На варанішній зорі, хоча на середін бачив із вікна своєї вежі, як вийшов із брами палацу рябий шпигун з маленьким бузликом у руках. Накульгуючи то на праву, то на ліву ногу, хапаючись за груди, плечі й боки, щохвилини сідаючи, щоб відсапатись, він перетнув базарну площу, освітлену першим похолодним промінням, і зник. У затінку критих рядів. На зміну темні ночі поставав ранок. Чистий, прозорий, ясний, обмитий росою, Пронизаний сонячним світлом. Птахи цвірінкали, свистіли і щебетали. Метелики злітали високо, щоб зігрітися в першому промінні. Пчола сіла на підвіконня перед ходжею на середину і почала повзати в пошуках меду, запах якого донісся до неї зглека, що стояв на вікні. Сходило сонце. Старовинний, незмінний друг, ходжі на середіна. Кожного ранку зустрічалися вони, і кожного ранку, хоча на середін, умів радіти сонцю так, не мов би не бачив його цілий рік. Сходило сонце, як добрий, щедрий Бог, який рівно на всіх виливає свою ласку. І все в світі вдячно радіючи розкривало на зустрічі йому свою красу. Горіло, блищало і сяяло у вранішньому промінні. Пухнасті хмари, кахлі мінаретів, мокре листя, трава, квіти, вода. Навіть простий грубий Камінець, забутий і обділений природою, навіть він, зустрічаючи сонце, зумів прикрасити себе, і скрився і блищав, немов обсипаний алмазним пилом. І хіба міг хоча на Середін у цю годину лишатися байдужим перед лицем свого сяючого друга? Дерево трепотіло під яскравим сонячним промінням, і хоча середін тріпотів разом із ним, немов сам був одягнений зеленим листям. На найближчому мінаретові співали голуби, чистили крила, і, хоч і на середину, хотілося почистити також крило. Два метелики порхали перед вікном, і йому захотілося бути третім у їхній легкій грі. Очі, хоч і на середину, сяяли від щастя, він пригадав рябого шпигуна і побажав, щоб цей ранок був для нього ранком нового життя, чистого і ясного. Та одразу ж він подумав, що в душі цієї людини накопичилося стільки мерзоти, що вона не зможе звільнитися від неї, і, відлежавшись, візьметься знову за старе. Хоча на середин, як це було видно з подальшого, не помилився у своїх передбаченнях. Надто добре розумівся він на людях, щоб помилятися в них. А як хотілося йому помилитись? Як зрадів би він духовному зціленню рябого шпигуна? Але гниле не може знову стати квітучим і свіжим. Сморід не перетворюється на пахощі. на насередин сумно зітхнув. Найбільшою мрією його була мрія про світ – у якому всі люди житимуть як брати, не знаючи ані пожадливості, ані заздрості, ані підступності, ані злості. Топомагатимуть один одному в біді, розділятимуть радість кожного як загальну радість. Але мріючи про такий щасливий світ, він з гіркотою бачив, що люди живуть неправильно, пригноблюють, поневолюють один одного, і поганять душі свої всілякою мерзотою. Скільки часу знадобиться людям, щоб зрозуміти нарешті закони чистого і чесного життя? А в тому, що люди колись зрозуміють ці закони, хоча на ані трохи не сумнівався. Він твердо вірив, що добрих людей на світі набагато більше, ніж поганих. Лехфарж, жапар, і рябий шпигун. З їхніми наскрізь прогнилими душами Це лише потворні винятки Він твердо вірив, що від природи людині дано тільки добре А все погане в ній Це чужий накип, привнесений у людську душу Ззовні неправильним, несправедливо влаштованим порядком життя Він твердо вірив, що настане час Коли люди почнуть перебудовувати і очищати життя водночас очищаючи душі свої від всілякої погані. Те, що він, ходжа середін, думав саме так, а не інакше, доводять численні історії про нього, на яких відбився чекан душі його. У тому ж числі і ця книга. І хоча чимало було таких, хто задля користі або з низької заздрості чи зі злості Намагався очорнити його пам'ять, вони не досягли успіху в своєму намірі, бо брехня ніколи не переможе правду. Пам'ять про ходжуна середіна залишилася і надалі залишиться благородною і світлою. Вона зберігатиме, подібно до алмазу, вічно і всупереч всьому свій чистий блиск. І дотепер подорожні, зупиняючись перед скромним надгробком, у турецькому акшехірі згадують добрим словом ходжу на середину. Веселого волоцюгу з бухари і повторюють слова поета. Він віддав серце землі, хоча й кружляв світом, немов вітер, Немов вітер, який після смерті розніс у Всесвіт аромат квітучих троянд його серця. Прекрасне життя, витрачене на те, щоб залишити по собі у світі чекан душі своєї і оглянути всю красу світу. Втім, дехто говорить, що під цим надгробком ніхто не лежить, що лукавий ходжа середін намисно поставив його і розпустив всюди чутки про свою смерть, пішов собі тим часом плукати світом. Чи так це було, чи не так, не будуватимемо безплідних припущень. Скажемо тільки, що відходжі на середина, можна чекати чого завгодно».